Komma till. Nu pratar vi film, allt mellan himmel och tv-spel, podcasten för dig. Det är lite smörigt, men så är det. Eh, idag så är det jag, och Peter. Eh, och, och jag, Louise. Ja, det är precis vad jag tänkte komma till. Att, eh, nu är vi två igen. Ja. <laughs> Louise kunde inte vara med den här gången. Han har lite annat, så att, Men eh, vi har en gäst istället. Ja. Och för oss är faktiskt den här gästen Egentligen helt ny Men jag ställde ut en fråga Om det var någon som ville vara med Och då svarade Viktor Landgren Att han ville vara med Tjena eh. du Viktor Hej Hej. till att du ville vara med Väldigt roligt att jag fick vara med Ja Och eh, vi ska ju Prata och och vi säger redan nu så att alla vet om det När vi pratar om filmer för det mesta Så är det spoiler Vi ska ju prata om nya Batman vs Superman eh, Vad vi tycker Och det går inte att hålla den spoilerfri Nej vi så... kommer stycka den Åt alla håll och kanter Sidledes ja. och Längsledes Eller vad det nu heter <laughs> Ja för det är faktiskt en av årets stora filmer Och eh, Ja det blir stick. ju ja, precis. Både positiv och negativ vi, vi spolar så. skiten nu den, Som vi brukar säga Ja. Mm. Men Som vanligt så Till våra gäster så har vi Lite frågor och För oss blir det ju väldigt kul då, som sagt När vi inte ens har någon aning om vem Victor är mm. Han kanske nu Kapar hela kontot här Och Är terrorist han kanske är typ värsta kändisen fast vi inte har en aning om det. Alltså. Första frågan, är du terrorist? Eh, ja, punkt. Ja, det är bra. Men, men, men är du en känd terrorist? Nej, inte än. Jag jobbar på det. Inte än? Nej, usch vad, hemskt, på... usch, vad hemskt att säga något sånt. <laughs> Så snart efter en sån katastrof som blir... <laughs> ja, too soon kanske. Ja, lite kanske. Ja... Eh... Nej, men första frågan är, förutom terroristgrejerna, vad har du för intressen? <laughs> eh, ja, <laughs> förutom terrorism så mina två största <laughs> intressen är eh, framförallt film. Men eh, jag skulle säga att det är 50-50 uppdelat mellan film och fotboll. Okej. Okay. Mm. Så det är, i princip, eh, fo fo eftersom fotboll är... Eh, Spelas på vissa tider så brukar det bli att tiderna får styra och sen utöver det så brukar jag trycka in både film och serier. Då har jag en följdfråga på det. Finns det någon bra film som berör fotboll? Det har jag till med. Jag svarar på eh, Ja, det finns faktiskt en, en del skulle jag säga. Ja, sen... nu kommer jag få en skruvaren som Beckham. Det var den du tänkte säga. Nej, Nej verkligen inte faktiskt. <laughs> jag jag ham hade hamnat på Goal 1 den okay. tycker jag den, jag tror inte att den, den håller det var länge sedan jag såg. Jag tror inte den håller så bra som film men eh, kan man sin fotboll och tycker om fotboll så är den eh, lite guilty pleasure. Finaldags fotboll fotboll fotboll back Jag har en annan som är lite utsidan av fotboll men det är ändå en favorit och kallar om fotboll och det är ju engelsk fotboll och det är ju football factory. Mm. mm. Absolut, eh, så fokusera mer på det supporterskapet i det, Runt om fotbollen ja. Men det är även det är också en del av fotboll Men jag tänkte om det skulle vara just en, fot eller en film som Men Den, den, är, där. den är ju Väldigt bröd och väldigt. Den har jag fastnat för väldigt mycket mm, Väldigt bra, och rå Diskbänksrealism. Är... Så det bara sjunger om det Åh, oh, det låter underbart och den, kan jag jag faktiskt, film. den kan jag faktiskt rekommendera mm? Och den är väldigt brittisk Okej okay. Väldigt <laughs> Vad är de? de är... är det Liverpool eller? Jag minns faktiskt inte var så pass länge Sen jag Nej, såg den oh, Samma här nu. Mm, ja. och sen det finns utöver... nog fan med på Netflix ja jag, tro, ja, jag tror det har i alla fall funnits Om jag inte minns mm. fel eh, Sen Green Street Eller Green Street Hooligans Som den också heter tycker jag Den ja. håller väldigt bra som film Och även den handlar om supporterskapet Och konsekvenserna av supporterskapet mm. Mm. Så är det. Eh, och andra intressen Då så är det Egentligen Har du några spelkonsoler? Eh, ja, sitter eh, Ett antal timmar per dag På PS4 oh. Sp Och spelar fotbollsmanager. <laughs> Nej, det gjorde jag Förr i tiden på PC Men eh, sitter och spelar FIFA, i alla fall Två mellan två och tio timmar per dag beroende på hur mycket tid det ges mm. Då hoppar vi enkelt på fråga 3 Vilka favoritspel Eller spelserier tycker du eh, stor favorit är Fallout Som mm -hmm. eh, Ja den har hängt med sig jag var liten eh, Och det är i princip Event of the year När en ny upplaga ska släppas eh, Jag tycker även om spelserien Uncharted mm. Och Mm. Gillar Naughty Dogs spel Det heter Crash Bandicoot Och sen blev ju Jack and Daxter Och sen tog ju Uncharted över mm. Har du spelat Last of Us då? Ja, klart jag har Ja, ja. det är ju en koppling Det utspelar sig i samma universum som Uncharted Gör det? Ja, Jaha. det finns i Uncharted 3 tror jag det är Så kan man se på någon bar Det står typ att något virus har börjat sprida sig liksom mm. Ja, sånt där älskar sådana påskägg. Mm, I påskens tid. ja Jajamän. Perfekt. ja eh, Och eh, lite på temat på det vi ska prata om idag då. Vilken är din favoritsuperhjälte? Min favoritsuperhjälte. Det, det är så otroligt enkelt att säga Batman där. Men det är nog nästan Batman tillsammans med Spider-Man. Eh, vi godkänner dig. <laughs> vi är ju Spindelmannen fantastiska, jag och Peter ja. Men vi är väldigt vana vid att de flesta Säger Batman så att det, det var roligt att du Lade till Spindelmannen. det är vi glada för Ja, ja det... Nej, men det är de två Riktigt stora från Två olika Bolag Ja. Faktiskt mm. eh, Och eh, sen sista är eh, Star Wars eller Star Trek Star Wars Alla där i veckan Nej, jag tycker faktiskt om varandra. <laughs> <Just> Alltså <där. laughs> Jag har inget emot Star Wars det hela underhållandet, fast jag, jag skulle ju valt Star Trek. Mm. Ja, jag, jag har faktiskt ingen relation alls till Star Trek förutom J.J. Abrams filmer. Okej. Okay. Mm. Jag tyckte det, när jag växte upp så det kändes nästan som att man var otrogen mot Star Wars om man hoppade och kollade på någonting som hade med Star Trek att göra. Mm. Men det är man faktiskt inte Jag är ju mer Star Wars än Star Trek Men mm. jag gillar Star Trek Och jag har koll på Star Trek Så det är Det är, det är Olika saker Fast Star, uti, Star, Wars är, ja, men Star Wars är ju Bakåt i tiden och Star Trek är ju Framåt i tiden mm. Ja faktiskt mm. Precis. Ja. ja. Och sen Här nu då Så har vi våra frågor och det är faktiskt 80-talsfrågor mm. eh, Vi talar egentligen och är ohipsade och frågar med en gång Hur gammal är du? 23 år fyllda är 80-talet är inte din favorit Faktiskt inte, alltså jag har, tycker väldigt mycket om många filmer Speciellt filmserier som det ofta blev under 80-talet Men jag, mm. jag, jag är otroligt dålig på att peka ut från vilket årtion en film är Om det är 70- eller 80-tal och framförallt vad som, eh, vad som är väldigt eh, signifikativt för just 80-talet Jag är lite luddra på om det är 70- eller 80-tal, till exempel på klädstilar, musik och så Mm. slutet på 70-talet är väldigt svårt att veta för det tror jag är mycket 80 mm. alltså om vi ska ta alltså Blade Runners ja, första Star Wars-filmen i början så trodde jag att det var en 80 film. den är 77 va? första Star Wars-filmen ja. mm. och Blade Runner 79, man är 79 men nu mindre så rätt så alltså, det mm. eller har jag helt fel? Du sitter och... Ja, Blade Runner kan jag inte säga. Ja, Star Wars visste jag, men Blade Runner vet jag inte. Jag tänkte vi prata om det sist. Det var så länge sedan. Ja, ja det var länge sedan. Skit i det. Eh, då gör vi så här och frågar först. Eh, vill du tävla mot mig eller vill du tävla mot Louise? Åh, oh, jag tycker ni ser klunsa Vad? Vad? Ska vi göra det? Ja, ra radioteater. Eh... <laughs> Nej. <laughs> jo, kommer Jo, det blir jätteunderhållande för mig. Och det är ingen annan som vet vad som händer förrän en... resultatet av Yes. Vad som jag ska se på det sen mm. det är jag faktiskt bra på för jag kommer till sen varför. Mm. Så hoppas jag att jag vinner på för det. Ja, det. Du menar att du väntar tills jag har visat och sen så kör du din. Ja. Ja. Eh, Okej. Okay. Ja. Eh, Ja, du får väl vara få reporter då? Eller vad säger man? Ja, och då, då kör vi alltså. Det är ju två eh, skakningar. Så det blir ju sten, sax, påse. Så på den tredje visar ni. Mm. På påsen. Mm. Ja. Mm. Då kör vi. Lika. Två stenar igen. Fuck. Ja, vi har en väldigt tydlig vinst där. Och... Kanske hörde ja. vem, vem som... Gav... Jag tog eh, påse... Jag, eller min påse tog... Eh, ja, Peters sten. Ja, mm. Mm. hur bra det här nu, <laughs> men, eh... Då får Peter läsa frågorna den här gången. Och du tävlar. Precis. Oj! Jag ville ju inte tävla. Det var det som var grejen. Jaha. Det kunde vi ju sagt med en gång då. Ja, men jag är glad att jag får tälla för att jag trodde vi du tävlar för den här gången. <laughs> ja, okay. men eh, Då, Victor, då säger du bara... Stopp här så tar du ett kort, kortträ. Stopp. Då fick du däremot kortet ut? Och så får, får jag det jag kort. Väl Dra ett kort. Det är bra. Det det. Det är det. Det är det. Och är är det. faktiskt så här Då det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det så får eh, Louise Louis och kan få poäng på ett. och tvärtom för dig då. Så det börjar alltså, jag behöver ingen tid alltså jag, frågan går direkt till mig och sen går den över. Ja, men ingen... kan inte du så får, får den andra en chans då att eh, svara. Mm. Och kan ta ju poäng på det. Men du kan inte få minuspoäng. Ja, ah, okej. Okay. Eh okej, okay. nöje musik i första. Mm. Vilken romantisk ballad av Stevie Wonder vann en Oscar 1984? Jag passar direkt. Skulle kunna gissa på vilken som helst. Ska jag gissa då? Mm. I just called to, to say I love you. Kan det vara den? Vem är det? <laughs> Bra, för det är typ enda Stevie Wonder låt jag vet. <laughs> Han fick för bästa sång. Mm. Så Jag måste skriva upp här Då snodde vi ett poäng här mm. Så Ett noll till oss ja, vi, vi ligger ju väldigt bra till i statistiken Än så länge mot våra gäster Vi har vunnit alla gånger va? Ja, eller fyra mm, Tror jag mm. Något sånt mm. ja. mm. uh, Okej, okay. nu är den till Louise då. Mm. Uh, Vad heter gruppen Som fick en hit med Hallå, hela pressen. Mm. <laughs> uh, radio, tv... Eller hur går det? Aj, aj, Alltså, jag kommer ju känna igen den när du säger det. Det är jag helt övertygad om. Uh. Nationaltheatern? Nej. Nej. Viktor. Han har inte en susning, faktiskt. Chattanooga noga det är ju Inte Nej. De bara i alla fall ja. Nu lär ni något nytt mm. ja. eh, Mode och trender <skratt> ja. eh, Vilken tjejgrupp Introserade Den danssteget Där man skulle gå som En egyptier Åh, oh, ja, jag vet ju faktiskt inte vad vilka det är som gör den låten som jag antar att dansteget kom på oss till. Ja, det var gruppen. Ja, ingen aning faktiskt. Låten är ju Walk like a gift, ju. Vet du? Um, vad är de heter nu igen? Um. Ja. Det var ju frågan. <laughs> jo men det roliga är att jag, jag tror att jag vet en annan av det där när jag försöker på det sättet komma på. Ja men det får du bara. ingen poäng för. Um... Nej nu, nu, nu, nu får du ge dig. Ja, ja alltså. jag ger mig. Ah, eh, knappt jag kan säga att det är bangles. Mm. Bangles. Ja de var det. Mm. Jävla konstiga frågan. Ja, nu till dig här då. Um, vilka tre bokstäver stod det på många tröjor från OM? Och som får alternativ faktiskt? Det är cow, now eller one? One. One. Uh, det var fett. Vad hade, vi för, vad hade vi för alternativ, de andra två? co och Now. Uh, now. n eh mm. uh, Och det är n w Fantastiskt. Ja, så nu fick vi ett poäng. Nu står 1-1. Och sen har vi prylar och reklam här nu då. Vad hette Game ⁇ Watch-spelet som var dubbelvikt och där man skulle hoppa över rullande tunnor och besegra en storvuxen apa? Det är säkert någonting mer men Donkey Kong. Korrekt då. Det är så enkelt. Ja, bra. <laughs> ja. Då eh, Louise, eh, vilket namn hade det dockapor som blev mycket populära i början av 1980-talet? Dockapor? Mm. Det var nog en sån som jag hade. Så en liten brun sak. Jag tänker ju på de här trollen, men... som heter troll eller något. De här med roliga frisyrer som står rakt uppåt. Så ja, nej, men de går på 90-talet. Ja. Ja, nej, nej jag vet inte. Viktor? Mon -chi -chi. Det är rätt. Ah. Gud, vad trevligt. Ja. Vad spännande den. Nu. Ja, nu står det tre till Viktor. <laughs> det blir jag, jag, jag, jag ber om ursäkt och vår podcast vägnar, men det ser ut som att vi Ja, du fan, det med går, med Mot varför första förlusten. <laughs> Hänt här hemma dem. Eh, vad hette politiken i Sjöbo? Som fick hård kritik för sin syn på flyktingar. Ganska aktuell idag. Känns det som. Vad var det med i fråga? Nej, det var till Viktor. Mm. Uh, uh, um. uh. Och kan du resa, du jävligt duktig. Jag har chansen på Bert Karlsson. Bert Karlsson, nej. Nej. Han är inte på sjöbo. Jag vet inte ens vart sjöbo ligger, om Nej, men Bert Karlsson är på Skara. Jag vet inte om Sjöbo kanske är en del av Skara. Ingen aning. <laughs> ja. Nej, då chansar jag på den andra då, Jan Wachmeister. Eh, nej, det är faktiskt Sven-Ole Olsson. Sven-Ole Olsson? Ja. Hämtar <laughs> ja. uh, okay. Emma till Louise. Vad heter justitsministern som tvingades avgå 1983- efter att det framkommit att han skatteplanerat lite väl smart. Mm. Hmm. Ingen aning. Nej, vad fet. <laughs> <laughs> Alla är inte morska i betoningar. Ja. Viktor? Inte den blekaste. Ove Reiner. Ha. Ja, spännande. Mm. Spännande, Sista frågan här nu då och då är det hänter borta. Och eh, ja, vi kör så. Eh, vilket efternamn hade den sovjetiska statschefen Leonid som avled 1982? Pass. Vad säger Louise? Jag säger att jag inte vet. <skratt> Han heter Brejsnev Ja, jag vill nog påstå att jag känner igen den, Men jag hade aldrig kunnat gissa eh, Vi säger så här redan Att eh, Viktor du har vunnit Grattis Victor Fantastiskt, tack. Men vi ska se nu Om du har vunnit med ett poäng Eller med två poäng Så eh, vi ska se den eh, Sista frågan till Louisa Vilka två säger yes till varandra i Pauls Paulskandalen 29 juli 1981. Hmm. Jukon och någon annan. Nej. Nej! Nej, det heter Paulskatedralen eller någonting. Jaha, Paul kan det kallade vara prinsessan Diana och Charles. Nej. Viktor, jag, jag är redan vunnit, jag kommer inte springa en meter Nej, men till. Men somnar du eller? Nej, jag la mig lite mer bekvämt. Jag satt upp, men ryggen kändes lite. Ja. Det är jag så berättar för dig i alla fall- att du vann bara med ett poäng. Varför? Jag var faktiskt rätt. Jaha. Var det Frisasaida gärna? Ja, oh. och Frinsas. Ja, vad roligt. Mm. Starkt. Eh, första gången vi förlorade. Mm. Här kommer du och tar över- här kommer du att ta en Victor... Ja, fy då nu! You are the Victor! <laughs> Förlåt. I... Nu river du städet. Ja, jag blev så otroligt upprörd. Ja. Um, det var en tävling där och uh, vi har ju en annan tävling. Ja. Ute i Sverige. Ja, uh, nu kommer det lite grejer... Uh, vi har ju Area 0510 som vi har pratat om och eh, vi hade ju biljetter till den eh, som eh, vi lottar ut till er som skickar in eh, ja, och talar om varför ni vill gå på Area 0510. Ska jag ta lite jättekort bara för nya lyssnare vad Area 0510 är för någonting? Eh, det är ett stort ja. evenemang som ska ske här i Lidköping i Sparbanken Arena den 29 april till 1 maj. Det är ju ja, ett slags mini-dreamhack skulle man kunna säga. Fast förutom lan och så så kommer det även vara lite cosplay och det kommer vara retrospel. Kass Humorgänget kommer tycka upp där och vi har ju fått äran att vara med. Vi har ju ettårsjubileum och vi kommer köra en live-inspelning den 30 april på scen. Men vi kommer vara där också alla dagar och mm. gå runt med en och, och snacka med folket. Och det. Och vi kommer ju också spela in en specialpodd som kommer vara på några timmar för hela evenemanget också. Och vi hade ju biljetter då som var. Vad heter det som var... Vanliga biljetter, vanliga, typ besöksbiljetter. Ja. Men de har uppgraderats nu. Tackar vi ARN 0510 för Ja, för att jag har efter många eh, diskussioner och hot och lite turneringar i stensax och påse så vann jag att de har gått upp nu till landpass, Värde 300 kronor. Så... Nu får ni komma dit med er egna dator. Eller konsoler Eller konsol, ja. Så nu är det inte bara kom komma dit och titta. Nu, nu har ni alltså hela. Och ni som kommer då från andra städer. Vi droppar Göteborg till exempel. Så så plats sover ni på arenan. Så det är bara komma hit och hänga med oss och spela. Men eh, platsbokning sker via deras hemsida arian0510.se och eh, där står det även mer information om biljetter och Ja men den kommer sånt. vi sköta sen eh, till de som vinner. De kommer få en kod då. Mm. Som de kan använda. Så de behöver inte göra, ska inte göra någonting nu. Det är sånt som vi delar ut sen. Ja. Eh, med grejer. Men eh, ja, det är som är då att ni ska skicka in Eh, varför ni vill komma på det Så får ni se om ni vinner Och eh, Ja Victor Det här är kanske inte intressant för dig heller Det här är mer en lokal ny eh, Grej då mm. Att till alla Som bor i egentligen i Lidköping Så finns det en biljett Ute Vad vill du säga att de ska skriva en motivering och skicka den till oss på nu pratar vi film nupratafilmsnabelagemail.com senast den 7 april. Det är ju typ nästan det jag har sagt dig Jag är inte helt säker på att du sa e-postadressen. Nej, datornet. den har jag inte sagt. Den kommer jag till sen. <laughs> Nej, precis. <laughs> ja, nu blir mycket drabbel här. Eh, ursäkta. Men eh, eh, biljetten som har gömt sig som jag nämnde i förra avsnittet i alla fall som... Den är också uppdaterad till ett LAN-pass Så det är inga att hitta längre eh, Den går att Hitta i stan Och ledtrådarna kommer jag att säga nu Och den kommer ju så sagt inte De som inte är från Lidköping förstå <laughs> eh, Är du med Victor fortfarande? Jag är med Ja, ursäkta för drabblet Men jag säger letrådarna här nu i alla fall det här är ju väldigt lokala ledtrådar. Ja, men det är en rolig grej. De får leta lite. Mm. Ledtråd nummer ett. Ett stort och känt område i Lidköping. 2. En vid namn Käll har ett kryp in i närheten. 3. När Käll är hungrig så vill han att det serveras mat och dryck. Fyra. Efter mycket mat och dryck så tar Shell en skylt som är åt vänster. 5. Shell smeker skylten både fram och bak och sen går i riktning mot area 0510. Och det var alla ledtrådar. Så ut och leta så hittar ni en blät. Mm. Det, det är kul. Inspirerat av Schengen, eller vad kallas det? Ja, faktiskt. Men det är ingen biljett, det är en liten pelfigur. Jag har ju en hobby och pella plattor. Så det är en liten pelfigur om man säger så, och det finns ett nummer på land. Det ni ska göra är att skriva numret, men ni ska också ta en bild. Så jag vet att ni verkligen har hittat figuren också. Så ni inte bara chansar på en siffra. Mm. Och så mejlar ni an till oss till nu pratar för Film snarare gmail.com. Så, det var mycket kött för mycket annat. <laughs> ja. eh, nu blir det spoilervarning då som vi sa tidigare. Mm. Och eh, vi ska börja tacka våra sponsorer, eh, Folkets hus i Lidköping och Biokapital i Warburg. Mm. Tack så mycket. Eh. Den här vill jag ta. Vår första internationella kommentar. Ja. Vi har faktiskt fått det från Australien på Facebook. Vi frågade nämligen folk vad ni tyckte om Batman och vs Superman och då har en kompis till mig i Australien Brian Lurr skrivit Probably contrarian to say but I loved it. Comic book movies haven't had this much depth since The Watchmen. Okay. Och det är lite kul för att det var väl samma person som har gjort dem Sex Snyder, om jag minns rätt. Mm. Ja. Mm. Thank you, Brian, for your comment. För får inte sätta oss på plats. <laughs> ja. Nej, men nu ska vi spojla skiten ur Batman vs. Superman. Och, eh, ja, jag öppnar faktiskt en öl för jag känner att jag kan, kan behöva den när jag ska prata om den här filmen. Oh. <laughs> <laughs> Nej, men vi, vi, vi Nu sprutar du överallt. Men det gör det ibland. Det är du vet du Peter, att ibland sprutar överallt. Jajamän. Mm. Det gör det. Fan, <laughs> det inte lätt. Och skumma gör det också. Ja, i mellom eh, Men vi ska låta Viktor snacka lite. Eh, så, Viktor. Eh, prata på. Vad vi inte ska prata om. Det vi ska prata om. Nej. Eh, vi, du berättade ju för mig också att du har ju sett den här filmen två gånger. Mm. Och... Eh, vi börjar med, hur var det första gången för dig? Jag, jag gillar verkligen hur det här liksom kom iväg när jag öppnade ölen, Du, du rasade allting. Det var, ja, det, var första gången, Victor. det var svettigt, det var första gången för oss båda. Jag bad om att få ha t-shirten på mig för jag var lite osäker över min kropp. Men det gick vägen, det var det mm. det ungefär 25 sekunder. Gött. Var lampan släckte ut tänd? Jättetänd <laughs> Nej. Ja, eh, Batman vs Superman då har, var ju också den första gången en gång. Ja just det, den ska också prata om. Eh, det att vad, vad pratar du om? Eh, tror, Nä, ja. eh, vi, vi, vi klipper bort det. Nej. Han pratade om en annan film, men nu är det Batman vs <laughs> ja. Superman så jag. Ja. Eh, kort och gott, eh, jag gick faktiskt och såg den på nattvisningen då, den, eller 2359 kanske den visades på IMAX i Mål Scandinavia. Mm -hmm. Jag har en väldigt god vän till mig, Alexander Vargren, Infernick Steve på Twitter, som är min nörd till nörden och jag i våran. Så att han, han är typ Fabien och Olander i nörden och jag och jag är jag. Viktor Engberg. Vi har ja. själva. Givar där. Givar kommer vi till. Det. Du är Viktor Engberg. Alltså. Ja. <laughs> Nej, det passar ju bra för Viktor Engberg det har vi haft som gäst. Nu har vi haft två och jag. Ja. Nu får vi ha en nörd nästa gång. Ja. Nu får se till äh, Alexander Wahlgren, ja. min kompis, att vara med. Han, han kan sina serier. Ja. ja, men han får gärna vara med. Skitlig. Och vi ska ha med Fabian också någon dag. Så det... Mm. Eh, jag säger ja men alltså var det något att ha då Batman vs Superman tyckte du? Eh, jag hade faktiskt väldigt låga förväntningar på väg alltså saken var den när, när första trailen kom tyckte jag att det såg väldigt bra ut. Det, jag var inte alls som många andra helt lyrisk över eh, vad som Vad det här kunde bli men jag var ändå väldigt positivt överraskad av det jag såg. Eh, tiden gick och sen kom den här horribla andra trailen Jag tror att det är andra trailen När de introducerade Doomsday mm. Och då, var, då föll allt som En sten bara Det fanns inget, inget intresse all, alls Men det skulle fortfarande bli kul att se en Ny tolkning av Batman eh, Så kort eller så tätt in på Christopher Nolans Versioner mm. eh, Så att jag kan säga Jag var med redan från början den, den smällde på direkt Och jag kände bara att det såg hur coolt ut som helst ehm, Och var med genom den, det var de, de två timmar trettio minuter kände som kanske 25. Ehm, det gick okay. väldigt snabbt ehm, Så jag var på väg att sätta en 4 av 5 direkt och var ja, Jättepositivt överraskad Men sen börjar man ju Fundera och tänka på vad man faktiskt har sett och då började betyget ticka neråt, så jag landade på en tre och en halv av fem då, efter första titeln Men jag var fortfarande väldigt, väldigt positivt överraskad mm. ehm, Och sen så gick jag och såg den två dagar senare ehm, För det är nämligen så jag och han Alex Warung då, som jag såg, vi har även en tredje filmkompis Erik Wasberg Som vi, vi tre, då, de som diskuterar film tillsammans men han kunde inte följa med på premiären Så då blev jag medtvingad på en andra visning Redan innan Även jag inte var så sugen på den första visningen Nej. Men det var intressant att se Om den då höll för en andra titt Och det känner jag inte alls att den gjorde Den Är det rasade totalt Jag var på väg att sänka filmen Till en 2 av 5 Men Nu har den fått gro ett par dagar Och jag känner att den är den har ändå väldigt fina delar även fast skotthålen i den är väldigt många. Så att en stabil 3 av 5 sätter jag efter två tittar. Mm. Mm, för den är, det är lite så jag tänker. Jag vill ju på ett sätt vill jag faktiskt se den igen och se om det är något jag missar på något sätt. För jag tycker själv också att han inte är så. Nej, den var väl för hyper på något sätt. Den, den var för lång. Det var för mycket sköt innan det hände någonting. Mycket samma, samma. Nej, så alltså jag tappar mycket. så För mig så ligger han faktiskt på en 3 av 5. Och det är faktiskt en svag 3. Men den är sevärd. Man ska se den. Jag ska inte säga till någon att inte se den. Mm. Ja, är och, men dum. jag kan också säga så här. Jag såg den också i, i 3D. Mm. Eh, och det behöver man absolut inte göra. För det var ingen 3D-effekt. överhuvudtaget Utan de här små eh, partiklarna. Och sånt som brukar vara. men Inget annat. Alltså... <laughs> Jag fick en tanke rätta mig om jag har fel nu för att jag vet inte är någon av er så här DC Comics eh, fantaster typ. Jag var väldigt dumt att fråga mig om den. Men... <laughs> Viktor, är du DC eller är du Marvel? <laughs> ja men man kan ju vara både och men alltså undrar om ni gillar om ni läser mycket DC. Nej. För jag fick den känslan lite grann att Marvels, Marvels filmer, där har de ju väldigt mycket så här, ja origin stories och så det här liksom som bygger upp till ja, Avengers och sådär så att de har lagt upp det ganska pedagogiskt här, vilka är de här personerna vad är deras bakgrund, bla bla bla här, jag, jag tänker mig någon som aldrig har sett någon så här, Batman versus Superman och så ser de det här första gången jag känner bara att vad var det för stort monster på slutet där vad, varför gjorde han som han gjorde vad, alltså jag kände bara lite att Förstår ni, jag menar att det känns som att man ska helst veta en del om de här personerna, karaktärerna, innan man ser filmer. Annars går mycket förlorat. Ja, jo. Det kräver en viss förkunskap för att få ut maximalt av den här filmen. Jo, det, det stämmer. Men det är som sagt, vet du inte vilket Batman över Stålmannen faktiskt är då, jo, jo, just då, dem då, kanske Då går man... du egentligen inte att se filmen Nej, det är sant, men jag, är... jag kände lite så det är monster på slutet, jag vet att det var Domsteg och sådär, men liksom, det kändes som att man, man fick inte förklara så mycket vad det var eller, eller vad krafterna var liksom Ja, för det är egentligen de två äldsta superhjältarna som har gjorts ja. jo, jo, just hjältarna, okej okay då men jag tänker så här <laughs> Doomsday, att Eh, vad, vad är det för monster vad, vad, vad kan det göra liksom? vad har det för begränsningar vad, ja, vad vill det <laughs> mm. så jag, det där är jag för den, ah, de två som jag såg det med den ena är väldigt inbiten serienörd och Kan det mesta medan den andra är lite mer som jag tycker om och har vuxit upp med Superhjältar och Batman men kan inga detaljer och inte så fördjupad inom ämnet. Eh, och han, den som inte kan så mycket, han sa faktiskt efter, det var precis samma reaktion som dig. Jättemycket saker som han inte förstod, som jag tror att man bara egentligen förstår om man har väldigt bra koll på, på historien och har läst sina serietidningar. Mm. Ja, så kan det vara. Som den här drömsekvensen till exempel, när Flash ja det framgår väl egentligen inte för alla personer att det är Flash som dyker upp i den här drömmen som Bruce Wayne har. Nej. Men den var jag tvungen att läsa på lite om, för det fattar jag liksom inte hela storyn bakom. Kan okay, du får förklara för mig, för att jag tycker det är filmens svagaste del eh, drömsekvenserna. Mm. Eh, till att börja med, är, är det en dröm, eller har det någonting Alltså, Är någonting någonting förankrat. Ja det var någonting om ett felplacerat minne ungefär Att det är typ ett minne han upplevde som inte har hänt än Eller som har hänt liksom typ i en parallell verklighet Det tycker jag är jätteflummigt Ja För det enda, det enda jag kopplade det som Var att det var en dröm Och då var det som Min kunniga kompis sa att det är så mycket i, de här, i den här drömsekvensen Som Batman inte kan känna till Som han inte har mm. en aning om ens existerar Och att han drömmer det är Bara jättekonstigt mm. Nej, tydligen så ska det finnas De karaktärer, alltså Hoppas att ni känner till den, för jag känner till den så bra Darkseid, jag vet inte ens hur jag uttalade det rätt Mm, för det är tydligen, tydligen hans Märke som vi ser i Sanden i Och Omega, precis Ja, precis men det är också en sån grej att vad vi vet, eller vad jag vet i alla fall, eller som jag har förstått att man har ingen aning om vem den här personen är. Och då förstår jag inte att hans logga kan dyka upp i en dröm. Nej. Och det får vi inte förklara, tycker jag, i filmen heller. Att om, alltså, om det är ett minne, för att jag tycker bara det som att det skulle vara en dröm. Mm. Nej, men delar i. I drömmen som man ser de här bevingade varelserna också. De hänger väl mm. ihop med Darkseid på något sätt. Mm. Och han säger det väl där Lex Luthor att... Eh, eh, typ budskapet finns där ute i rymden nu. Att eh, stålmannen är död ungefär. Och han är på väg och så här liksom. Och då är det Darkseid han pratar om att... Eh, för nu, nu har han ingen försvarare längre. Då kommer han komma hit och kläma jorden liksom. Mm. Och han har tydligen någon förmåga att... Eh, Göra folk till sina följeslagare. Och det var väl det i drömmen som han hade gjort med stormannen då. Att istället för att döda stormannen, vilket ju knappt går. Så hade han gjort om stormannen till sin ja, följeslagare, Darkseid. Så han lydde mm. under honom. Mm -hmm. Så det var ju en potentiell framtidsvision. Mm. Eh, apropos när vi pratar om eh, märken där. så tycker det är lite roligt. Eh, det finns ju en uh, sekvens där som sagt... Eh... Ett, eh, en familj som eh, Ja eh, Mycket är ja, att stormannen förstör mycket Men han visar ju också att han kan Hjälpa folk också mm. I filmen eh, Och eh, då är det ju några som sitter På ett hustak Där det är översvämmat mm. Ja just det mm. Alltså Det är ett jävla snyggt superman märke De har ritat på taket <laughs> Vad kul att de hade en också Ja, jag kollade efter den om de... Den var, men den, den stod faktiskt på taket. Mm. Ja, de räddade den. Ja, om de har så ta med den upp. Men alltså, så som märket idag ser ut så hade de alltså lyckats alltså både tjockt och smalt. och mm. Jag tyckte det var lite så här kul. Hade jag suttit på tak och skulle rita till stormannen då hade jag nog faktiskt gjort så som stormannens märke såg ut i... I första början på 30-talet. Bara en liten eh, sköld typ och så är ett vanligt S i. Alltså jag, det för... hade ju... jag förstår hur du menar. Fast jag tänker alltså också... Eh, om man upptäcker den här katastrofen då kommer han vara rädd om. dem. De hade inte behövt göra något s -märke. Och även om de gjorde ett Nej men det var, det var ju att visa att de satt där och ville ha hjälp. <här> jo men det hade han var ju supersyn. Precis, Var, varför skriver man inte Help eller SOS hade jag... Eller varför skriker man inte bara Superman hjälp med, det brukar fungera. Ja, ja jo, visst. Jo. jo, det gör det ju på andra sidan ju, Och sen älskar jag liksom att de tittar upp där och han liksom... Han dröjde sig kvar så här liksom framför solen som en slags messias eller någonting. Han liksom hängde ju kvar där jättelänge. Mm. För man fick ju först se liksom hustaket, hur de satt och höll upp armarna mot någonting. Och sen sakta så vände sig kameran. Han måste ju ha hängt där typ flera minuter bara för att visa upp sig. Ja, men det är ju det här väldigt mycket... Ska jävla diva står man där. Ja, det är det ju. Det är ju den här mycket gud-grejen. Ja, jag tror han gillar det. Men sen en annan sak om märket, och det tycker jag faktiskt var... Eh, en behållning i filmen Så att jag blev eh... Nej, Jag satt där och bara Yes, fan var nice Att de tog upp. det Det är när eh... Vad fan heter hon nu Louis <laughs> Louis Lane ja, det är Louis Lane mm. eh, När eh... När. Eh... Stålmannen Klar kanter När eh... ja, när han tvidlar på sig Vad han verkligen gör det på jorden eh, så tar ju Louis och sätter sin hand då på hans bröst och bara det här märket det betyder någonting och då säger Clark där att eh, ja i min eh, ja, i min hemplanet gör det men inte här för S-et, stålmannen det betyder ingenting här på jorden egentligen. det är ju ett familjemärke på krypton där betyder det märket något. Det har varit lite olika, tror jag, i, i Stålmannenberättelserna berättelserna Ja, alltså... men nu gör det så. Ja, nu gör det så. Just nu gör det i alla fall. Men tar inte de upp det i Man of Steel? Där har Precis. de en diskussionen diskussionen i förhörsrummet. Mm. Mm. Men det är ju... Det betyder någonting. där någonting. Alltså, här på jorden så betyder det egentligen ingenting. Nej. Det är ju ett familje... Här har jag ju på ett sätt. Uh, och här tror vi vill S. Ja, Superman står man här. Men mm. det är ju inte det det står för. Det betyder hope. Säger han väl i män och stil. Ja, fast inte här. Nej. Så här betyder... Det är därför jag tyckte det mm. var bra i den här filmen, Batman via Superman. Att han också säger det, att uh, på min hemplanerhet betyder det någonting men inte här. Mm. Så hon hade fel. Han förstår ju och vi förstår ju vad, vad hon menar. Men hon hade fel. Mm. Det var lite om märket jag tyckte var bra. Ja. Men sen en stor fråga som har varit i ett antal månader. Eh, vad tyckte vi om... Eh, eh, ben Affleck? Bat som Batman? Jag älskade honom som Batman. Jag säger att jag inte älskar men han var faktiskt en väldigt bra behållning. Jag tyckte att han var bättre som Batman än som Bruce Wayne. Det exakt. Håller med fullständigt. Mm. Ja. Det var en väldigt trevlig Batman om man hade fått till. Ja, den bästa skulle jag faktiskt. Då jag dyrka ändå Nolans Batman, men Nej, absolut den perfekta, eller den bästa Batman vi har fått se på oss vid Militis. och... Ja. Ja, jag gillar ju också att de visar nu då eh, röstförlängaren. Det blev jag lite förvånad över. Jag var inte beredd på det, att eh, han hade en grej som ändrade hans röst. Så... Mm, men, eh... Den blev väldigt djup. Plus också när han blev skadad. Mm. Ja, alltså som man vet där. det. Det har inte blivit precis som... Eh... Christian Bale är när han skäller. Ja, det låter ju hemskt. Bale, ja. Och så det är väldigt kul att de vet att vi måste ha en annan röst, precis som Batman har. Mm. Men att det är så enkelt att det är en mm. Och det var lite kul också att uh, uh, Alfred uh, testade den. Mm. Så det blir ju en Liten rolig grej. Ja. Nästa fråga på poddär, vad tyckte vi om Alfred? Jeremy Irons. Passar han som Alfred? Jag tyckte det var roligt att åldersskillnaden kändes ju mindre här mellan Alfred och Brusen. Det brukar göra. Ja. Och det vet jag inte vad jag tyckte om egentligen. Nej. Jag tycker också att eh, Jeremy han passar som Alfred i en liten ja, som åldersskillnad som säger men som en yngre Alfred från eh, från eh, Tim Burtons mm. filmer till exempel. Mm. Då tycker jag tycker han påminner fast ja, en yngre version. Har du någonting att tillägga om det Viktor? Alltså jag är ju jag älskar Michael Caines Alfred För det är precis den Alfred som jag Alltså vuxit upp med Jag tycker han är så, den, så lik Serie Alfred som det går Jag tycker eh. också han är jättebra eh, Och sen, jag, alltså jag tycker eh, Jeremy Irons gör det jättebra Men för mig är han absolut ingen Alfred Nej. Och jag tycker, precis som du pratade om Han känns mer som typ Han skulle kunna vara åldersmässigt en storebrorsa Mm Mm. Eh, mer Och därför tycker jag lite märkligt att Då måste ju ha han vara varit typ en ung När Wayne, Martha och Ja, oh, det försvinner ingen namn. Men när föräldrarna blir mördare Då måste ju ha han varit mm. Alltså sen, sen tonår, tidigt Alltså inte äldre än 20 mm. Men det är bara ja. funderingar Men jag, nej, jag, alla dagar i veckan Marker Keynes, Alfred, även fast jag tycker Han gör ett bra jobb Okej Mm. Ja det är ju rätt så många Namn eh, i den här filmen eh, Då Vi har ju Lawrence Fishburne Till exempel Han tyckte jag inte skulle vara med Nej <laughs> han precis som Jag tycker att Metropolis Och typ eh, Lois och Superman delarna Är det sämsta med hela filmen Och jag tycker mm. att Så fort de är på det Daily Vad heter han, The Daily Planet Mm, mm. Nej, det, är bara, det är smärtsamt. Det är så smärtsamt dåligt. Jag tycker det. Är det krysat, det är lökigt och hela tiden så pris som en fråga som jag tycker dyker upp i och stil här att det är så otroligt enkelt att se alltså, måste ju se att klar alltså, Kent är superman. I alla fall måste väcka misstankarna att han är borta hela tiden. Och ingen ställer en fråga. Det blir bara så här: var är Kent? Var är kent. Och sen släppte man det. Mm. Ja, Lex Läxlufor hade väl listat ut båda deras identiteter. Ja. Vi fick inte reda på riktigt hur han hade gjort det och sådär, men. Men han hade gjort det i alla fall. Mm. Och jag kan säga att jag var inte så förtjust Till den här Lex Läxlufor heller. Det kändes mer som en. Ja, jag vet inte. Det kändes inte som. Det kändes mer som. Vad sa du, Offpod? Oh, du sa. Jag sa faktiskt det jag tycker att. Uh ja, yes, så spelar Lex lite som att han skulle spela Joken. Ja, precis lite med Joken, eller kanske. Jag twittrade faktiskt ja. det direkt efter. Jag håller helt och hållet med. Han, han känns lite, eller kanske inte Joken. Jag tycker han känns lite Heath för Joken. Mm. Och det. Jag vet, jag, jag har hört att, äh, att Lex Luther nu ska ju han tydligen spela seriens Lex Luther's son. Mm. Äh, men han ska ju tydligen vara. Det liksom, uh, ybermänse Alltså den perfekta människan Han ska vara supervältränad, stor Han ska vara i princip Superman utan krafterna mm. uh, Och då vill jag liksom ha en, en, en super alfa hand, Någon som liksom kan mäta sig storleksmässigt Och liksom, som är smartare än både Batman och Superman tillsammans Som faktiskt lyckas spela ut dem mot varandra Och det känner jag inte att den här Lex Luthor gör Jag tycker han bara känns ja, men, Typ som Jokern gör i uh, The Dark Knight han har ingen plan. Han bara gör och skapar kaos. Mm. Ja, jag, jag, jag kände att jag... Det var många av de här karaktärerna. Jag kände, varför gjorde de som de gör? Och var... alltså, Lex Luthor var arg på stålmannen av någon anledning. Men... Och Batman också av någon anledning. Men varför? Ja. Eller... Det finns nog han... väldigt tydliga anledning. Men jag kände lite, lite grann samma sak. Det känns som att han... Alltså nästan uttråkad. Han, mm. han är bara nästan lite, inte så av en sjuk, men han tycker lite trist att det finns liksom två killar som hyllas och liksom får uppmärksamheten honom. Och Därför ska han, vill han ta ner dem, sänka mm. dem. Mm. Men när han släppte lös domstolar på slutet, jag menar domstol kunde väl hota hela planeten, hade han någon plan för det? Liksom? Tyckte han det var bra liksom, att ja, faktiskt. liksom. Ja, jag, jag, också en grej här. Eh, om du om nu, om nu är Lex Luthor Och liksom är smartare Än båda de här Och faktiskt ska sänka Då borde du faktiskt kunna ha tänkt ett steg längre Och förstå att vad, vad händer om han faktiskt dödar de två mm -hmm. Då är vi ju ändå körda Så att mm -hmm. Den rädslan han hade för vad Superman kunde göra Den kommer ju hända Oavsett om han lyckas sänka Doomsday Eller om Doomsday mm -hmm. lyckas sänka Superman Mm Rädslan för Superman, ja, alltså jag, jag känner det fortfarande att Superman inte riktigt har nått den här visionen jag har av Superman i så här, äldre filmer som den här. mer, Det här är ju mörkt, det här är ju en mörk Superman. Mm. Och det känns som det fortfarande är liksom mörkt eftermän och stil. Att, uh, ja, hans ögon börjar lysa ibland så här, och det känns som att. Jag undrar om inte den här stormannen fortfarande skulle kunna döda. Det känns som att han inte har lärt sig så mycket från förra filmen än. Det känns som att han inte betänker sina... Ja, eller konsekvenserna av det han gör. Och han, han förstår nog inte hur rädda folk är för honom, liksom. Nej, det är, som, ja, det är ju själva just den här delen när vi med grejen. Men nej, de... De mörker ner ganska mycket. Alltså, mm. Stålmannen fick inte egentligen positivt i huvud taget. Nej. Så de som tycker om Stålmannen, de, de sitter och hänger på Hitler ungefär så. Mm. Alltså, jag, jag, jag växte ju upp med de ja, första stålmannen-filmen om man säger så. Alltså, jag, jag, jag... De första eller de med. Äh... <laughs> alltså så gamla inte, men det var ju de jag såg första. Så, ja, från. Vad är det? 80 eller 70? Ja, men du menar han eller... med, med, med Reeves? Ja, precis. ja det finns det andra ju min, filmer min, Det är min Solman ja. om man säger så. Mm. Och uh, speciellt tvåan där. Inte Richard Donners uh, version, men uh, den riktiga tvåan om man säger så. Det, det är min favorit Solman. Mm. Jo, men det är mer Det är mer ljusare, liksom, mer ja. hjälp. Ja, precis. Här var han bara spöt igen på första början. Mm. Men, ja... Men är, Och... är det inte så att för, eller Män och Stil då började eller, Superman gräv i sin egen grav i och med att eh, hans när Soddo-gänget kommer att mm. liksom hans folk det är de som förstör eh, förstör Metropolis och det är precis som mycket det var nog, jag kommer inte ihåg vem det var som Duden Parallel, men just det här med invandring att det kanske är en man har en dålig erfarenhet av en person från Afghanistan. Och då är det väldigt lätt som. Till exempel. Det känns som att många rasister gör. Att de generaliserar. De drar liksom alla afghaner över. Er. Alltså då, då är alla afghaner helt plötsligt dåliga. Och det känns som att det är lite det de gör nu. Att bara för att sodd och dem kommer att vara negativa. Då blir det så att alla kryptonians. Eller vad de nu heter. Är ett ont folk. Och då börjar den här väldigt negativa spalen. I man stil. Som sen byggs på i den här filmen. Och att det liksom, det går ner, ner, ner och därför känns det som att han får den acceptansen, likt som Batman får i Dark Knight Rises när han är död. Att nu mm. accepterar vi Superman, han var god. Och där blir vändningen. Så att förmodligen i nästa film så är han den här hjälten när han då återupplivas, eller vilket han är på väg att göra. När han kommer tillbaka, då, är, då har han fått jordens godkännande. Men att det krävdes två filmer till det tycker jag är lite väl långt. Mm. Jo, för att i de här gamla filmerna så dyker ju inte sådda dem upp förrän i andra filmen. I första filmen så händer ju ingen sån här förstörelse som orsakas av folk från hans planet, utan han är ju typ bara, han gör bara hjältemodiga saker liksom, han är bara en hjälte liksom. Mm. Mm. Här börjar han ju på ett helt annat sätt. Mm. Så han har ju en del att ta igen i folks ögon och men det är, det är lite kul också så här att de som nu också att de visar att det är så himla mycket ja fast någon hjälper till att ju något stort så vad är det som händer i det vanliga alltså när hus och det ramlar ner just vanliga folk som dör. Och ja men det är lite sånt som Marvel har faktiskt varit inne på väldigt mycket. Det är till exempel ja Angry som Shield. Mm. De är ju där. Alltså serien till exempel. Om man säger så. Mm. De är ju där för att städa upp efter Thor har sprungit iväg. Och, ja. Som vi ser i tv-serien ja, efter New York. Där. Mm. De ska ju plocka ordning på alla de här prylarna som finns. Mm. Och det är lite så som det är nu fast i en mörkare. Eller efter förstörelsen i Age of Ultron Nu har folk tröttnat på eh, Folk med superkrafter Och det kommer ju bli känningar i Civil War Att folk Protesterar mer och mer Mot folk med krafter och sånt där och... Ja, ja eh, Det är som sagt Alla de här historierna är ju skrivna för länge, länge, länge sedan Det är ju Bapen Vessukman också eh, så, så det finns ju ett facit, men det är kul att de kommer till alla de här grejerna i cinema-universumarna nu. Mm. Och ja, som DC bygger upp nu då till, till Jasselsting. Mm. Eh. Ja, alla de här karaktärerna som vi såg. Ja, bli... vi har ju en karaktär som kom med i, i den här filmen som fick visa sig mer. Det är ju Wonder Woman. Vad tycker vi om henne? Som spelades av Gal Gadot. Mm. Ja, alltså jag, det är en av filmens väldigt alltså, en superhöjd punkt. Jag tycker alltså, när, när hon dyker upp första gången som Wonder Woman och gitarrriffet kör igång. Det är, det är magiskt. Mm. Absolut en av de bästa scenerna i hela filmen. Jag ber om ursäkt, men det kan min kompis intyga att jag började skratta när hon dök upp. Jag tyckte det var komiskt på jag något. Förstår sätt. Jag förstår alltså, det. Jag kan förstå. Om man inte är med, alltså, för jag var verkligen med helt och hållet i filmen med det laget. Och är man inte det, har, man, alltså, har man tycker man att filmen är ganska dålig, så pass långt in. Då förstår jag att det, där, det är väldigt alltså, vågat att köra på den, den typen av eh, musik. I det det var, det, ja, det var, det var inte diskret någonstans utan det var liksom att ja, Wonder Woman saves the day och så kommer värsta musiken så liksom och Ja, och det var ja. precis som taget i en serietidning för mig. Jag tyckte det var ja. häftigt. <laughs> Men eh, jag hade gärna velat veta mer om henne och Diana Prince. Jag tyckte att eh, hon kunde fått en större roll i själva filmen för att jag tyckte inte vi fick reda på så jättemycket. Nej, men hon kommer väl få en egen film? Ja, mm. hon kommer få ja, den förresten. Så då får du veta allting då. De kunde ju ta med henne mer än då, tycker jag. De hade två och en halv timme på sig. Och... Ja, det, det är det här att filmen var för lång. Tycker ni det? Alltså jag, hade, jag hade kunnat se att de tajta, att den hade gärna kunnat vara lika lång, men det finns vissa delar de kunde skippa. Och sen är det, finns det mycket jag hade velat ha mer av. Eh, vad vill du ha mer av? Jag hade till exempel hade, Alltså Alltså en grej som jag tycker De hade kunnat, alltså mer Gotham Hade jag gärna Kunnat ha med För det kändes mm. som att och sen, äh, med Placeringen av Gotham Och med troppadis att de ligger Vägg i vägg det, var, det kändes som en otroligt lat grej att göra Att det bara är en, mm. en bukt Eller ett, ett, nästan bara en flod emellan. Mm. Eh, men jag tycker till exempel att de kunde alltså mer gott än eh, nästan mer Bruce Wayne och Clark Kent eh, och ännu mindre, så alltså, skär bort för mig att de kunde döda Lois Lane i öppningsscenerna av filmen. För att jag tycker hon fyller knappt en funktion eller hon fyller en funktion som de lätt hade kunnat skriva över på antingen Wonder Woman eller Batman. Och tycker jag bara att hon, hon är överallt hela tiden precis som en man av steel. Det känns som att världen är så otroligt liten. Hon behöver vara en, ta en taxi så är hon överallt där de andra är. Ja. Ja. Världen är liten. Det där brukar man ju säga. Ja. Hon, <laughs> hon kanske liten. kan teleportera. Vad vet jag. Ja, tydligen. Ja. Men en grej som jag bara skulle vilja ta upp det är hur de löser slutet. För jag känner att när... Jag, jag satt och väntade på att det skulle vara Batman som sticker spjutet i Doomsday. Det var jag helt säker på. att det är, För att han har ingenting där att göra annars. Han har ingen chans mot Doomsday. Nej. De enda som faktiskt kan ge sig på honom är i de andra två. Då antingen så står han bara och tummarna och hoppas på det bästa. Eller så faktiskt att han hämtar spjutet och sänker Doomsday. Och så hade de gärna kunnat få döda Lois Lane på, på kuppen, vilket hade gett Superman lite mer, alltså byggt på hans mörker. Men istället mm. så står han där och så har han kvar tydligen en kryptonitpatron som han blåser av, varför sköt han inte den tidigare? Mm. Eh, och så mm. kommer Lois Lane och så offrar sig Superman, vilket äh, jag kände bara att Batman kändes helt onödig i sista tiden. Och eh, jag tyckte att stålmannen när han flög med spjutet att han, han försvagade försvagades inte så mycket av kryptoniten som han gjorde tidigare. Nej, för några sekunder innan när han plockade upp den nu vattnet då håller han på att drunkna eller han liksom håller på dö. Men mm. sen plötsligt då kan han flyga en sträcka på mm. 500 meter utan att det händer någonting. Eller att han liksom, tar jag i lite mer så påverkas jag inte. den Precis. känslan. Precis! Eh, jag tyckte ju så sagt att... Eh... Det inte var oväntat. Eh, jag kände i flera minuter innan att... Ja, man visste det. Ja, Det är stormannen som kommer ofta. Jag fick den och jag fick rätt på det. Mm. Jag kommer inte ihåg riktigt varför och vad det är så, Men det kändes så kryssigt att det har gjorts på det här sättet. Men hade det inte varit alltså känslomässigt... För mig hade det varit alltså mycket större payoff om de hade vågat döda Lois i alltså eftersom hon ändå ska vara, hon är ju ändå där mitt i staden kan inte hon få dö så att Batman får någonting att sörja att liksom han för att nu kändes det som att ja han dog men vi, vi, han kommer ju tillbaka direkt alltså det kändes som att ingen de, de, de förlorade ingenting Louis kunde döda Domstey och dött på gruppen Ja, hon, du... hämtar, ja, hon skulle ändå hämtas spjutet. Ja, eller varför kan vi inte plocka bort Lois Lane helt och hållet då och låta Batman göra det jobbet? Mm. Att han sänker Doomsday. Eftersom han faktiskt inte fyller någon nytta i den där fighten. Han har ju ingenting som biter på honom. Jag ville faktiskt att eh, Batman skulle göra det också om egentligen... Eh, och det är ju... Det är ju hans vapen. Som jag alltid har sagt egentligen. Eller, alltid. Det, det kan låta lite dumt. Men jag, jag säger egentligen... Är... Batman är en superhjälte. Han är en rik person. Men det är ju det att han är en helt vanlig människa. Som är väldigt, väldigt stark. Med många leksaker. Många leksaker. Nu mm. hade han också en specialdirekt för att klara av det här också. Det ska jag ta upp senare. Det, det är därför jag egentligen ville att det skulle vara Batman som klarat. Mm. Att visa att människan är stark. Och det är ju lite det att. Stålmannen, när Gud grejen och det. Men visa också att människan klarar verkligen av det här. Mm. Eh, jag tyckte det var fantastiskt roligt det här träningsmontaget man fick se med Bruce Wayne som la på så många vikter och tränade inför det här mötet mm. mot Stålmannen. Det spelar ingen roll om man kan lyfta 50 kilo mer eller tåla ett. Jag vet, jag vet inte, något lite mer Det är stålmannen, det spelar ingen roll Det gjorde ingen skillnad Varför höll han på så det för? Jag vet inte, jag satt det var stålmannen Jag satt ju som klart och tänkte på Rocky i montaget Ja men det var ju så fånigt Vad tränade han ni för liksom? Det gjorde ingen skillnad mot stålmannen Ja nu, nu låter jag ännu mer negativ här Och det är inte alls meningen Jag tycker faktiskt om filmen Men det, sen tyckte jag var kul att I många av de här klippen som de använde i montaget så är det när han släpper vikterna och det för mig kändes som att han misslyckas att vikterna mm. faller till golvet <laughs> eh, men jag tänkte på det att det var väldigt otydligt men, för han gjorde ju ändå så sen att han drog ner Superman till hans nivå han tog ju bort hans krafter mm. och då kände jag att ja, men då spelar faktiskt din, din mänskliga styrka en alltså, större roll så då förstår jag att du tränar men det är också när det dök upp så kände jag att varför tränar du när du ska ge dig på en gud Alltså, han, mm. han äter upp det om man så vill. det är... Några extra pass gör inte någonting. Nej. Nej, Nej men, men det stämmer. Det var ju det som var planen att ta ner den ja. till, Hur... till, till sin nivå. Och det är det som jag ska Ska vara och helt, eh, helt rätt. Jag hade ju egentligen hört också att det inte skulle vara så himla mycket kryptonit med i filmen. Men Nej, det med. var ju bara kryptonit i filmen. Ja. Men. Eh, det är som sagt, det är väl det som behövs, annars så finns det inget. Nej, det var ju det jag tänkte hela tiden, att det kommer inte finnas något annat sätt han kan få ner stormannen än kryptonit. Förutom det här röda grejen från den här solen då. Ja. Som Green Lantern kan hända men än, eller, än så, eller, eller så finns inte det. Eller någon slags magi, för det, det vet jag i serietidningarna att han inte tål magi i men. Mm. Men än så länge så finns inte något av de där grejerna. Nej, precis. Så... Då är det kryptonit. Jag kände att nu, För nu var det ju inte så nu Rätta mig om jag har fel Men visst är det inte så att Lex Luthor Spelar ut dem mot varandra Utan Batman skäl ju faktiskt Kryptoniten av Lex Luthor Mot hans vilja Jag uppfattade det som att Lex Luthor Hade en plan att han skulle skäla kryptoniten Av honom Ja för det är det, jag tycker det är väldigt luddigt Gjorde han det eller gjorde han inte det För när han upptäckte sölden så såg han ganska nöjd ut Lex Luthor Ja. ja, för jag... då vet han ju också att Batman kommer att använda det här mot stormallen så han spelar ju... Ja, det var ju hela planen. Mm. Ja, men jag tyckte det var väldigt luddigt för jag hade föredragit att ännu tydligare visa att Batman och Lex Luthor teamar ihop. Lex Luthor säger att här, jag ger dig kryptoniten som jag har lyckats fixa och den behöver eller mot att du dödar Superman. Och sen så tar Lex Luthor Martha Kent och säger till Superman att Eh, du måste döda Batman För att hon ska få leva Och på så sätt blir det ännu tydligare att han spelar ut dem mot varandra Han liksom går in i Han, han timmar upp med Batman För att sen använda Superman Mot honom så att han liksom försöker döda båda Flugorna i en smäll Nu känns det mer mm -hmm. som tillfälligheter att det är mer tur Att det blir så att de blir Förbannade på varandra eller att ja, Jag vet inte, det känns som väldigt mycket Tillfälligheter Ja, han hade ju skickat massa lappar till, till Batman, som tydligen hade gjort honom mer och mer psykotisk, så här, liksom. De här bilderna med texterna och så där. Mm. Mycket, jag kommer inte ihåg. Vad var det för bilder? Ja, vad stod det på? Dem? Ja, att det är Stålmannens fel, det som hände din familj. eller ja, Jaha, Jag hände... trodde det var um, Scoot McNairs karaktär. Att det var de breven som, eller du vet det, de här. Um inte sjukpenningen, men typ försäkringspengarna som de betalade utom efter olyckan. Att han returnerade dem med skrivit att det här är supermans fel. Öppna ögonen, Bruce Wayne. Mm. Eller så kanske mm. inte var. Jag tror det var Lex liksom att ha skickat dem för att verkligen få igång hatet mot Solman. Jaha, för det tyckte inte jag tidigt alls i så fall. Eller jag... Men det kan också vara, var det någonting jag missade? Han som blev skadad och där blev av med benen. Varför oilade han Batman? Va? Det gjorde han ju sen också. Han illa ju Bertman. Ja, man illa Varför hatar han Bruce Wayne? Gjorde han? Ja, han tyckte väl att han skulle ta till, eftersom han har makt, så tyckte han att han skulle ta till lite åtgärder mot Superman och bli en större opponent mot honom. Okej, okay, för, för det var ju han som eh, Var i början som Bruce Wayne kom fram till Och hjälpte jag är Ja, var rädda Och sen och, gläddade han upp på sårmannens staty Och ja, skäddade ner den. Ja, och så säger han det Ja, jag jobbar för Bruce Wayne Och, det. och sen där på rättegången Där jag bara ja, hatar Bruce Wayne och Ja, men det var därför jag tror att det var han Det var han som Därför jag förstår det som att det är han som har skrivit Öppna ögonen Bruce Wayne Han som har liksom returnerat sina Sina pengar från Wayne Enterprises Mm -hmm. Men det är så kanske inte var är, Jag har säkert jättefel om väldigt mycket i den här filmen men... Det får någon av våra Lyssnare gärna höra av sig Men det, där det har vi också Det är lite därför jag också egentligen På ett sätt vill se den igen mm. Men jag kommer ju inte eh, Se den på bio igen mm -hmm. Det får bli en Jag kommer på Blu-ray senare i år Ja Ja jag skulle jag vilja prata om musiken i filmen. Mm. mm. Jag tyckte om, nu kom, jag kommer inte ihåg hur den gick, men jag vet bara att jag tyckte om en låt som var, det var nästan första låten som spelades. Det var ju under ja, begravningen och så sprang unga Bruce Wayne iväg och det var någon låt där, den tyckte jag om. Mm. För det finns ett... Äh... Ett spår som körs flera gånger i filmen, eh, som även eh, gitarriffet i Wonder Womans, eh, score, eller i hennes spår följs upp av, som jag tycker är snott rakt av från Howard Shores eh, musik Sagan och ringen. Mm. Eh, och det satt jag bara så fort det, det kom i filmen så tänkte jag, men äh, alltså, nästan ha, har de bara stoppat in det här spåret från Sagan ringen rakt in i filmen, för det är verkligen mm. otroligt likt när man lyssnar på dem. Nu minns jag inte, jo, eh, jag tror spåret heter typ Are Men Still Good? Och så från typ 5 minuter 20 sekunder in, eh, ni som lyssnar kan ju lyssna direkt, eh, är otroligt likt eh, Howard Jones Spår. Den heter Shadows in the Past, tror jag, från samling. Det är verkligen, är det plagiat nästan känns som. Okay. Men Okej. Uh... Alltså, jag tycker den delen är fantastisk Men jag tycker skåret Överlag är otroligt bra Jag tycker det är mycket av det som gör filmen där tunga mm. bombastiska För hade de gjort skåret fel Vilket du känner eh, Att det ens har blivit skrattretande På många ställen Men mm. ja, det ska jag lyssna på sen mm. ähm... Jag har ingenting att tänka på heller mm. Eh, en annan sak jag tänkte på, jag tänkte på flera saker men eh, tror ni att eh, Batman hade följt och verkligen dödat stålmannen? om man inte hade hört sin mors namn? Eh, ja. För det är väl eh, delat inte typiskt Batman att döda folk. I den här eh, filmen är det. Ja. Ja. ja. Ja, nej men det hade han nog gjort, ja. Mm. Ja, okej. Okay. Eh, en annan sak. Eh, Jimmy Olsson. Eh, alltså, jag såg ju Jimmy Olssons namn skymta förbi efter texterna, men jag förstod aldrig aha, vem var Jimmy Olsen Eller var han, var han, hade han så liten roll i filmen att jag inte märkte honom? Eh, nej, ja. <laughs> jag märkte inte alls att hon var mm. Jimmy Olsen men däremot ja, läste jag... det läste idag att eh, från början var det tänkt att Jesse Eisenberg skulle spela honom i filmen. Innan han... Eh, jag vet inte hur det var, men slutade med att han blev Lex Lothar. Men från början så var det tänkt att han faktiskt skulle spela honom. Ja. Mm. För, för det var väl inte han så följde med ute i öknen så här, som typ jobbade för CIA i Allnast. Nej, det tror jag inte. Nej, det låter inte som Jimmy Som för övrigt spelades av alla de som har sett The O.C säk från det DOC spelade Louis Lois eh, Sidekick där han som Fick skallen avblåst Mm, okej okay. Kul liten roll Ja yeah. mm. Men vad var han nu då? <laughs> Michael Cassidy Du spelade yeah. um, Jimmy Olsen Jaha, jag är ingen aning om att Jimmy Olsen var med alls Nej, men, han, kanske bara... inte, han kanske inte var med. Han kanske bara står på kryslistan och är med typ i den förlängda versionen eller något. Ja, men vi kollar mm. på Oj, förlängda versionen. <laughs> ja, just det, det kanske det kan vara. Ja. Vi kollar på Intermove database här nu så han är med i kryslistan och det spelas ju av Michael Casey Ja. Ja, så alltså, han hade en roll. Nej, men det var han ju han. Haft... Jag kollar det nu. Det är ju Zach från DOC. Som spelar ja. ja, Michael Cassidy. Och det han är i öknen. Ja. Ja, det är det. För jag tycker också. Det, det måste väl Då var ju inte CIA. Ja. Då offrade jag sig bara för Lois. Jaha. Jimmy Olsen dog alltså i den här filmen. Ja. Wow. Ja, han fick 20 sekunder screen time och en replik. Två. Sen <laughs> var det bara Pang hej. Nej, Jimmy Olsen. Jag brukar tycka om honom i olika versioner. Sackars, så så ja. Ja Så de Ja just det Nej men ja, Vad, nej, vad, nej, vad man, har vi mer att säga? Ingenting mer än datt Eller men, har du något bara. att tillägga Victor? Eh, nej alltså, Jag tycker som sagt att det är en, en stabil 3 av 5 Den har otroligt stora skotthål I sitt manus och det finns väldigt många Saker som lätt Går att pilla sönder Utan att ens Anstränga sig Men de, de tre Mest positiva sakerna tycker jag är Ett, Batman Två, musiken Och jag tycker att Wonder Woman är hur cool som helst mm. Nej, men jag, jag snor dina tre grejer Och säger samma sak <laughs> Nej men, ja, Det var väl de grejerna eh, Bland det bästa tyckte jag var i början När man fick se Förstörelsen i Metropolis uh, från Man of Steel ur uh, Bruce Waynes synvinkel så att säga, det tyckte jag var kul att se liksom, det som hände i förra filmen fast från ett gataperspektiv så liksom. mm, Ja, det jag tycker också det var ruskigt Man såg att... de där laserstrålarna liksom, och... ja, det känns verkligen det ja, det känns inte alls som att det var på alltså sågs från samma, vad ska man säga, samma folk än som det gjorde för första filmen är ju från liksom en kryptonians synvinkel. Det här kändes mer som att det verkligen var från människornas. Det bara mm. som nästan laser nästan, känns nästan flytande när den bara tar sönder byggnaderna. Precis. Mm. Men jag tycker faktiskt att eh, många klagar ju på just den första delen. Att den är väldigt långsam och seg. Att den flyter på väldigt dåligt. Jag tycker tvärtom. Jag älskar första halvan. Jag tycker filmen är väldigt bra med några brister fram tills Clark Kent Eller Superman säger Martha Alltså när han ligger på När man ska sänka honom Då tycker mm. jag filmen tar en alltså Då tycker jag filmen börjar peka neråt mm. Ja alltså Den här sista slutstriden Där med Domestay För mig var det bara massa, ja, hö högut oväsen Och en, en strid som aldrig tog slut det... Lite som Sodfighter I Männens Ja precis mm. Mm. Eh, Ja, känner vi oss klara med Batman v. Superman? Mm. Det kommer vi säkert komma tillbaka någon gång mer. Ja, Solmannen kanske kommer tillbaka. Mm. Ja, det gör han. <laughs> det tror jag inte. Tror du inte <laughs> Han är död. Ja. För alltid. Och så lite trist, förlåt, nu lägga till lite saker. Men kunde de inte bara låtit han vara död till nästa film, så tycker jag att det hade blivit ja. mycket mer känsligt. Ja, men han är död. <laughs> ja, jo. Och, och vet de inte att han blir eh, helad av solen? Varför lade de honom inte i solljus? Faktiskt. eller något i I so sol ett solarium, ja, vi pratar ja, med i solarium. Eller, från det är konstgjort så hade de. de bara, Va, varför funkar det inte? Det händer ingenting. Mm. Och sen slänger man honom på soptippen och då vaknar han. Precis. Änd om det bombshell. Ja. Eller <laughs> ja, jag ser fram emot vandringarfilmen och sånt i alla fall. Mm. Ja, jag är med otroligt mycket. Ja. Eh, ja. Eh, vi har ju haft eh, nästan ett litet raseri här. nu känns det som... Ja. Men... Eh, Nej. det är också. Men... Vi kör en gängel. Nu ska Peter prata. Kjola hopp, kjola hej, kjola hoppsan sa. Nu ska Peter rasa. Nu rastar Peter på. Peter rasar, Peter rasar. Eh, och eh, jag ska faktiskt bara... Idag är det ju ställt om till sommartid mm. Och eh, Det har varit diskussioner Varför har vi det här och sånt där det... Jag har inte tänkt på att jag bryr mig inte riktigt om det På det sättet Men det jag klagar på det är att den där Timmen som faktiskt <laughs> Försvinner Den har ställt till hela jävla dagen då. Okay. Det har blivit jättestressigt Man vaknar, kollar på en klocka som inte är omställd och så bara, ja. Och sen kollar man på mobilen och bara säger fuck. Och så ska man skynda sig. Okej, okay, det är en ren klanthet av en annan. Men timmarna, en timme händer väldigt mycket på. Just idag alltså, för imorgon är vi 24 timmar igen. Ja, imorgon säga. kommer det vara som vanligt igen. Ja, men just idag. Mm. Mm. Det är egentligen det jag klagar på, det är att timman blir dålig. Har ni någonting att tillägga? Jag kommer inte på någonting, så det var det. Kom, Har du någonting att säga om det, Viktor? Förlåt, jag zonade ut. Ja, vad märkte det. du då? Du förlorar en timme där? Ja, ja. Eh, Nej men jag lite samma sak Jag har jag varit, jag varit extremt förvirrad idag Under den här skiftningsdagen jag, sen, jag visste inte om det var Jag glömde bort om man ställde fram eller ställde tillbaka Om man vann en timme, om man förlorade en timme Men så fick jag, min flickvän förklarade Väldigt bra eh, att man ska tänka som Man gör med grillen Att på våren då ställer man fram grillen Mm. Och på hösten då Ställer man tillbaka tar bort eller den, Så att nu vet jag att man hoppar fram en timme Jag har det som eh, utemöblerna På sommaren tar man fram utemöblerna På vintern tar man in utemöblerna Ja Ja men mm. den är enkelt att komma ihåg om man... mm. Så... Jo men den, den har jag kört också Men jag ska säga dig att eh, Sommartid för mig Det är den, för mig den normala tiden Det är svårt att förklara Men det känns som att jag, jag, jag, är synk, jag, är synk, jag är synkad med sommartiden året om så att när vi har vintertid, då känns allting en timme timme osynk. Så nu känns det normaltid för mig. Alltså Beroende Alltså när jag börjar bli trött på kvällen och när jag. Ja. Det, det här känns bättre för mig helt enkelt. Och så tycker jag simla bra med sommartid för att det innebär att solen är uppe lite längre på kvällarna. Mm. Och det tycker ja, jag är jättebra just det, ja, just det. På vintertiden så får man ju lite mer ljus på morgonen Men då brukar jag ju ändå sova så det skiter jag i För mig är det viktigare att det är ljus länge på kvällen Så jag kanske inte kommer somna framför tvn så ofta längre på kvällarna Nej För klockan Annars var det för sent Eller vad menar du? Ja Sol. Vi får mer solljus på kvällarna nu i alla fall Och det är jag tacksam för Ja det är väl så Ja, nej, jag hade inget annat för det. Men vi ska, som i vanlig trogen tjänst, köra lite flitkört innan vi säger hej då. Mm. Vet du vad flitkört är för något? No. Nope. No. Det är en sida på nätet som tar fram då två filmer mot varandra. Och så ska man komma överens om vilka som är bäst. Eh, och eh, vi har gjort det här ett tag och eh, nu håller, håller vi faktiskt på att sortera listan lite av de filmerna vi har gjort eh, Så nu är det filmer vi redan har varit in i listan På olika placeringar då, men det är, det är inga okända filmer längre mm. eh, Och eh, ja... Eh, Ja, det behövs inget veto för vi är tre styckna. Mm. Men vi kör då. Vi har gröna milen från 1999 mot Pans labyrint från 2006. och Den är jävligt svår den här tycker jag. Gröna milen är väldigt bra och Pans labyrint är jävligt bra. Jag står fast och det verkar som ni också gör det här. för både Victor och Frys ja, jag är i helt bild säker. och Louis sitter också helt brev ja. bredvid mig. Men jag väntar Vad bara hänt? på era svar, jag, är, jag vet direkt vilken jag ska ta. Ja men säg det. Jag ska ta gröna milen alla dagar i veckan. Mm. Mm. Då gör jag det också. Så slipper du fundera Peter. Ja, och då säger jag på att och så blir det gröna milen. Det här var jättesvårt alltså, jag... Där jag kan klicka på vilka som helst. Men jag klickar på krönan milen här. Mm. Fy, den var riktigt jobbig. Men det här blev inte lika jobbigt. Eh, Napoleon Standemite från 2004 mot Chicken Run från 2000. Mm, har jag sett Chicken Run? Jag känner inte igen ja, det, det, det. Nej, det är ju eh, det, det här. Där jag åker bil. Eh, eh. Och en bilfilm som heter Chicken Run Nej, jag, jag, jag är inte säker på att jag har sett den. Jag har inte sett Jag har inte sett Napoleon Dynamite heller. Den har jag däremot sett och den tycker jag väldigt Nej. mycket om. Men det blir äh, Napoleon Dynamite. Ja. Den är rolig. För nu kan vi inte ta bort några filmer för det är filmen vi har valt in i. Äh, men då fick vi hit från 95 Mot. Äh, off. Cruel Intentions. Ja, från 99. Vad heter det. den på svenska? Ja, vad, vad heter den nu igen? Um... En djävuls är den? Ja, precis. En djävuls ja. Den tycker jag faktiskt är riktigt bra. Den, den väljer jag. Den tycker jag är bra. Förlåt, ja, jag vilka är det som spelar huvudrollen? Det är typ Catherine Sida Jones och någon, va? Uh... Sarah Michelle Gellar, eller ja. vad heter det? Hon spelar Buffy, och så är det ju... Vad är det hon heter nu igen? Den, den blonda tjejen. Ja... Um... Ah. Ingen. Ja men då tar vi fram den PMDB. Ja men. Ja, men jag, jag, nu skriver jag så bara. vi är en diskussion om ja. de Oavsett filmen, så kommer jag ta hit så att ni har min. Ja. Jaha, men då okay. behöver vi inte bry oss om det. Jag säger också hit. Ja. Väldigt bra film. Ehh, då laddar den. Då fick vi en natt på museet från 2006. Mot 2001 A Space Odyssey från 68 <laughs> Märklig duell mm. det, det är ju då Jag är stenklar på det sista Ja men du är yes, Du börjar <laughs> Vad blir ditt svar? det svar? Är den sista? Nej. Ja. Totsenet. Mm. Ett rymdäventyr. Ja. Eh, ja. Vi tar den. Mm. Eh, Vad hade du sagt? Ja, men, jag hade sagt den. Ja. Eh, jag sitter och tänker någon sån här. Eh. Du ska inte tänka för mycket. Nej, är det. Du kan låta smart. Det tycker inte folk är smarta människor Säg nästa filmen istället Nästa film den får bli sista mm. För jag är seg När timmarna har sabbat hela mm. dagen Fast ändå så har jag varit en timma kortare mm. <skratt> <skratt> <skratt> Batman Begins från 2005 Mot Alien från 79 Nej det var svår Den är enkel Jag säger Alien Jag ser Alien också ja, Det spelar det ingen det roll men eh, jag skulle faktiskt inte kunna svara på den Jag eh, älskar Batman Begins Eller Förmodligen lika mycket som Alien mm. Mm. Uh, Ja Nej det var ja. det vi uh... Nej det var det Det var det ja, Nu tar vi bort den där ja Eh, ja, det var det. Var det. Eh, Victor, kan man nå dig någonstans? Om man vill ha kontakt med dig. Ja, det finns en lampa på polishuset i gaffeln. Du bara att tända den så kommer du. Coolt! Mm. Nej. Eh, finns egentligen på alla sociala medier eh, under antingen Victor Landegren eller V-landegren. Landegren med ett E. Inte Landgren, som många tror eh, Ja, finns på Instagram, Facebook eh, Twitter, Snapchat Vine, allt möjligt mm. eh, Bara för att du sa så Var jag tvungen att, i början När jag presenterade Vad sa jag? Så är du sa jag. Landgren Var det rätt? Nej Nej, Jag sa fel alltså ja. Ja. Jag hade fel, okej okay, jag erkänner när jag har fel Men lite ofta jag har fel på fel, det var bra att du tog upp det för att i förra avsnittet nämligen, när du pratade med Lukas, så påstod du att min favoritfilm är The Mummy från 1999. Och det vill jag bara hälsa våra lyssnare att det är inte alls det. Det tycker jag är en helt okej okay film, men min favoritfilm är Back to the Future. Ja, men då ser jag också rättare då. I Flitchers sammanhang så är det nu Mumien som är din favoritfilm. För så fort den dyker upp. Till och med Mumien mot Alien så säger du Mumien. Det är så jag menar. Eh, jag skulle aldrig säga den mot Alien. Nej men ungefär så. Eh, Lucas förstod jag, jag, jag sitter här med en t-shirt som det står Back to the Future på. Jag har, en, eh, jag har två affischer här i rummet. Den ena står Back to the Future på. Gissa vilken som är min favoritfilm. Nej, vi, hade, vi, vi hade ett trilogi där jag hade gått på bi och sett alla de här tre filmerna igen och bara prata. skiten nu om. Du borde veta att Back to the Future är. Men skit samma. Nu har jag rättat dig. Nu, nu räcker det. Ja, vi fick lite gnäll i den här poddavsnittet ändå, fast inte Louis var med. Men okej, okay, så är det. <laughs> ja, där kunde man nå dig i alla fall, Viktor. Mm. Och oss kan man nå vart då, Louis. Eh, oss kan ni hitta på vår hemsida nupratarvifilm.blogspot.se eller skicka ett e-post till oss på nupratavifilmsnabla.gmail.com och vi finns på de flesta sociala medier det är bara att söka på film på Youtube, Google+, Facebook, Twitter, Instagram mm, och det var Ja, det var varit på Twitter som Victor kontaktade oss Mm eh. Och eh, Altuns recessioner eh, kunde vara kul. Mm. De finns. Av en anledning. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, nej, men det var det. Vi, det är sent här nu. och Vi, vi säger eh, hej då, Viktor. Hej då, tack så, så mycket för att jag fick vara med. Det, ja, tack själv. Vad är man brukar säga? Det är den, eller nej? Nyheter på vår sida. Ja, vi säger det. Mm. <laughs> det är så klyschiga som jag är. Men så säger vi. Tack och hej. jippie Hej. Då var det jag och Peter här igen. Och jag ber om ursäkt att avsnittet har dröjt lite. Det har varit väldigt mycket för oss alla. Och och bara för det så vill jag bjuda faktiskt på en liten scenpåskegg, eller vad man ska säga. Ett litet julklipp, ett roligt julklipp presenteras av Johan Glans som handlar om påsken. Jag vill bara bjuda er lyssnare på, på det här för att, alltså med en liten ursäkt att avsnittet har dröjt, så trevlig lyssning. Och... Ja, varsågoda. Alla traditioner vi har, de är helt sinnessjuka. De känns ändå normala för att vi gör dem samtidigt. Då kan man inbilla sig liksom att ah, men det här är helt normalt. Det är det ju inte. Jag menar som, alltså alla sådana här, jul, midsommar, påsk... Det har aldrig gått att starta påsk idag. Menar, ingen hade gått med på det. Tänk att det är en sån här kristen person och så kallar man till sig någon PR-byrå och så säger man, hej! Jo, så här är det va att vi har en kristen högtid som handlar om att vår frälsare blev uppspikad på ett kors och han dog under fruktansvärda plågor men sen så återuppstod han igen och alltså, vi vill så gärna hålla det här minnet levande har ni några tankar om hur vi kan göra det? Och han är bara så Jaha. köklingar! Va? Ja, en jävla massa kycklingar. Det är det vi ska ha. Och, så, och hönsfjädrar. Och så kan man sätta fjädrar i kvistar. Och vi ska ha ägg. M mest ägg egentligen. kommer handla till 90% om ägg. Allt det här. Och så, för, kan barnen måla ägg? Kan måla ägg i kulörta färger? Ja, men så, vadå? Men då ska vi... Så du du menar att vi ska ha ett höns tema på detta då alltså. Ja. Och en hare. Och så, va? jo men påsk haren. Det är en lurig jävel, han. Han gömmer äggen. Och så och så för barnen letar. Men så var var egen äggen någonstans? Nej, jag vet inte. Haren har varit här. Ja, jag och du, om du har barn så eh, kan du kluta dem till kärringar. Men, jag säger, men varför ska jag kluta mina barn till kärringar? Jo, men så kan de gå ut på stan och, och, och fråga efter godis. Men jag älskar ju godis, eller hur? Alltså, du fattar. Och, och så heter vi sill. Jag säger, men, jo, men vi, vi äter ju redan sill på jul och midsommar. Ska vi inte ha någonting annat? Nej, sill igen. Det ska, ska alltid vara sill. Och så dricker vi must. Vadå, julmust? Nej, påskmust. Det är en helt annan sorts must. Det är...